Tal com hem comentat amb el programa d'avui, eh, anem continuant amb la nostra feina i avui volem parlar de les 7 de la tarda on hi ha el local de l'associació de 20 amics de Calella una presentació d'una exposició, es diu Fotografia subaquàtica amb peixos en apnea. Aquesta presentació anirà a càrrec de la Margot Bosch, que ens ha dit coses meravelloses d'ella i amb ella volem parlar uns minuts perquè ens ho expliqui, esportista de d'elit. Eh, aquesta és una exposició que estarà oberta fins al 29 d'agost, però en volem saber moltes més coses. Margot, molt bon dia, benvinguda. Molt Molt bon dia.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 Uh -huh. uh, jo com faig apnea doncs em baixar a veure serrans i julivies suposo que això no és el que surt no? Uh, sí, també hi ha tota una colla aquí al Mediterrani però també hi ha moltes altres espècies que una mica. es podran veure uh, digue'ns una mica uh. a veure què es pot veure i, i com funciona una mica aquesta especialitat teatria, perquè tu ets una dels de les millors m'han dit sobre aquest, uh, sobre aquest món no? <ríe> bueno ho entendo molt bé, així m'agrada uh, explica'ns una mica què és el que es podrà veure exactament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 En total que són algués trobem els torts, els típics torts de, del Mediterrani, que hi ha uns uns quans. A Sorra podem trobar els típics tapaculs o bruixes que se'n diuen, que són peixos plants. A Roca podem trobar més peixos petitons que inclús a superfície, tenes snorkel a los nens petits els poden arribar a veure, són peixos que tenen coloracions molt boniques, uns ulls preciosos i que són divertits perquè sempre tenen ganes de jugar.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 o, o res. Margot, Margot,'ha de fer per ser un, un esportista en aquest cas, però també un, un instructor professional de, de, del submarinisme d'AneEA de, de tot aquest món vostre. Amb um, el submarinisme he de fer cursos per poder o Si sigui, són titulacions, tu comences amb un nivell d open i vas avançant fent cursos fins a arribar a instructor. Són uns sis. I mm. amb MneEA també hi ha cursos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 El meu club, l'Scafos, que formo part des de l'any passat, doncs, eh, té una certa relació, es coneixen i tal, i van demanar-nos de fer aquesta xerrada i nosaltres vam accedir encantats. Parlem de tu com a esportista d'elit, Margot, a nivell d'esports també es, es practiques, suposo, ens expliques una mica què fas tu a nivell esportiu dins d'aquesta professió? Bé, bueno, ara mateix estic practicant molts esports, dins l'aigua els principals són submarinisme i apnea, tot i això també estic començant tornant a fer natació, que ja havia fet de petita, perquè estic preparant-me una triatló, llavors he tornat a, a nedar, i altres esports en practico moltíssims, però sobretot aquests a l'aigua, i poques vegades surfejo, però sobretot sota l'aigua m'agrada més.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 minoritària i es coneix molt poc i s'agraeix que de tant en tant se'ns faci sentir una mica més Marc Bosch, moltíssimes gràcies, bon dia a tu, adeu, bon dia